بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ويشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له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 واتقوا الله الذي بساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فازا فوزا عظيما أما بعد فإن أسنق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى لبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار warahmatullahi rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah selesai kita dari pembahasan almas'alatul uda doaul auliya'i wassolihin selesai kita dari pembahasan masalah yang pertama yang merupakan sifat dan ciri dari ahlul jahiliyah yakni mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Melalui perantara para wali-wali Allah dan juga orang-orang saleh yang mereka inginkan dari mereka adalah syafaat. Nah, kemudian kita sudah jelaskan beberapa dalil-dalil yang membantah perbuatan tersebut. Bahwasanya itu adalah perbuatan yang tercela haram, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sekarang kita masuk pada masalah tania, masalah yang kedua sifat yang kedua yang dimiliki oleh orang-orang ahli jahiliyah yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan menyelisihinya memberikan lawan daripada sifat ini sehingga menyelisih orang-orang jahiliyah itu adalah madzlabu syar'i i. tuntutan dari syariat ini tuntutan dari agama ini adalah kita bersifat menyelisihi apa-apa yang ada pada diri orang-orang jahiliyah wala rahimahullahu taala al-mas'alatu saniyatu. tafarraqu ahli al fi ibadatihim wadinihim Berpecah belahnya orang-orang jahiliyah di dalam peribadahan peribadahannya mereka dan juga agama-agamanya mereka. Qala rahimallahu taala innahum mutafarriquna fi dinihim. Sesungguhnya mereka orang-orang jahiliyah itu mutafarriquna fi dinihim, senantiasa bercerai-berai, berpecah belah di dalam agama-agama mereka. Tidak satu agama tidak. Satu agama. Kama kala ta'ala sebagai firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu hizbim bima ladayhim farihun. Setiap hizb itu. Setiap golongan itu. Setiap. Kelompok yang mereka dirikan itu. Dalam rangka beribadah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut mereka. Bima ladayhim farihun. Mereka senantiasa berbangga. Bersenang. Dengan apa-apa yang mereka miliki dari kelompok tersebut. Berbangga dengan jumlahnya. Berbangga dengan apa yang mereka pelajari. Nanti juga dijelaskan. Wosi ini termasuk dari tamamul musibah. Musibah yang paripurna. Mereka bergembira, berbahagia di atas kebatilannya mereka. Wakadhalikah bid'uniyahum. Demikian juga di dalam perkara-perkara dunia mereka. Pun mereka bercerai berai dalam perkara dunia mereka. Tidak ada persatuan di antara mereka. Nam, wayarohuna an nahlalikah waswabu dan mereka berpendapat memandang bahwasanya hal yang demikian ini adalah kebenaran. Setiap orang kalau memiliki pendapat, setiap orang kalau memiliki Uh, ya, pendapat Kemudian dia mencari pengikut Kemudian dia mencari pengikut Kemudian pengikut ini berloyalitas Kepada orang tersebut Tidak melihat apakah itu perkara yang benar Maupun perkara yang salah terhadap pendapatnya Kemudian dengan pendapat yang mereka Bangun itu mereka beribadah Mereka jadikan itu sebagai ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menurut sangkaannya mereka Terus demikian Sehingga mereka tercerai beraih dalam agama-agama mereka Masing-masing kabilah memiliki sesembahan. Masing-masing kabilah memiliki pemimpin-pemimpin mereka yang mereka berwala kepada mereka, kepada pemimpin-pemimpin tersebut. Pun di dalam perkara dunia mereka. Tidak ada kesatuan di antara mereka. Tidak mau taat kepada waliul amr. Mereka memandang itu satu kehinaan kalau taat kepada waliul amr sehingga mereka bercerai-berai yang satu bikin ini yang satu bikin itu kelompok ini kelompok itu dalam perkara dunia mereka apalagi perkara agama fa bil ijtimai fi din maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan adanya ihtima' persatuan kebersamaan di dalam agama ini bi qaulihi sebagaimana hari ini Allah subhanahu wa taala firmankan syara'alaikum Minad deenima wasa bihi nuh wa alladheena ouhayna wa mawassayna bihi ibrahima wa musa wa aysa an aqimud deena fala tatafarruqu fi Jan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mensyariatkan kepada kalian berupa agama ini sebagaimana yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan dengannya nuh alaihi salam Demikian juga yang telah Allah wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang telah kami wasiatkan dengannya, Ibrahim. Kemudian juga Nabi Allah Musa, Waiza, yaitu sebagaimana yang kita singgung kemarin, dan sebagai hafut tafsir, harku tafsir, yani, yaitu apa itu yang Allah wasiatkan, dan akhih mudina, yaitu untuk menegakkan agama ini dunia dengan cara istimah, persatuan wala tatafarruqu fi dan jangan kalian bercerai-berai di dalam agama ini. Jadi ini yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, untuk beribadah kepada Allah dengan agama yang satu, bukan bercerai-berai. Mereka bersatu di atas agama yang satu. Dan ini yang dibawa oleh Nabiullah Nuh Ibrahim, Musa wa Isa. dan ini telah diwasiatkan juga yang disyariatkan juga kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aqimud dinan untuk menegakkan agama ini dan tidak dan jangan bercerai-berai di dalam agama ini. Wa ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasa minhum fi syai' Sesungguhnya orang-orang yang mereka berpecah belah, bercerai-beraih di dalam agama-agama mereka, di dalam agama mereka, dan menjadi beberapa golongan, menjadi beberapa firqah, Lassa minhum fi syai'in, sesungguhnya engkau wa'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tanggung jawabmu sedikit pun terhadap perkara tersebut. Apa yang mereka lakukan dengan bercerai-berainya mereka di dalam agamanya mereka, sesungguhnya engkau tidak ada sedikit pun tanggungjawabnya walau khalil walau di khalil walau di kafir tidak juga sedikit dan juga tidak banyak tidak ada tanggungjawabnya sedikit pun tidak ada campur baurnya campurnya sedikit pun bagaimana muamalahnya mereka tidak tidak dimintai pertanggungjawaban bagaimana akidahnya mereka enam dan nahanan mubahatim biquolhi, ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Dan Allah Subhanahu wa Taala telah melarang kita dari menyerupai mereka. Menyerupai orang-orang jahanniyah, orang-orang musyrikin, yaitu berpencerai-pencerai di dalam agama mereka dan juga dunia mereka. ولا تكون كالذين تفرقوا. Janganlah kalian itu menjadi Orang-orang seperti orang-orang yang terbiasa, mereka bercerai-berai, berpecah belah, waktalafu dan berselisih. Siapa ini? Orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin. Orang-orang ahlul -orang jahiliyah. Terbiasa dengan tafarruk dan ikhtilaf. Berpecah belah, bercerai-berai dan berbeda-beda. Membak di majah ahumul bayinat setelah datang kepada mereka itu al bayinat keterangan. Jadi sebelumnya boleh, artinya sebelumnya boleh terjadi perbedaan. Tetapi tak kalau setelah datang al bayinat masih saja bercerai berai, Berbeda pendapat setelah datang al bayinat keterangan petunjuk, maka ini dikhawatirkan jatuh ke dalam perkara tasyibuh. Menyerupai orang-orang ahlu jahiliyah Berbeda pendapat misalnya bercakap satu perkara, Suatu hal, satu masalah kemudian mereka kembalikan mereka tanyakan kepada para ulama demi menjalankan perintah Allah subhanahuwataala misalnya fath ahla dzikri inqum tumlaat alamun bertanyalah kalian kepada para ulama terhadap perkara-perkara yang kalian tidak mengetahui di dalamnya tetapi telah datang al-bayyinat, telah datang keterangan, penjelasan dari ahliul ilmi, kemudian masih juga tafarruq, maka ini kita dilarang di dalamnya. Inilah yang dilarang. Karena telah datang dia sudah mengetahui al-bayyinat, penjelasan, keterangan yang wadhih, yang jelas, yang gamblang dari ahliul ilmi yang mereka beristimbat daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah al tetapi mereka memang menyukai adanya tafarruk, perpecahan dan ikhtilaf wa nahana tafarruki fid dunya dan juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari bercerai-berai berpecah belah di dalam perkara dunia biqaulihi dengan cermannya wa'tasimu bihabillahi jami'an wa la dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala semuanya dan jangan kalian bercerai-berai. Asyarhu. As syarh qala Syekh Saleh Fauzan Habibullah taala penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan Ini adalah perkara yang kedua dari perkara-perkara yang Diselisi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah Sallam menyelisihi di dalamnya orang-orang jahiliyah. Wahyana ahlul jahiliyah tika nawaitafriqin api dinihim wa fidunyahum, yaitu bahasanya orang-orang ahlul jahiliyah itu keadaan mereka itu senantiasa bercerai berai di dalam agama mereka dan juga di dalam perkara dunia mereka. Wasifatuhum atfarruhu walikhtilaf dan sifat mereka itu adalah at-tafarruq bercerai-berai dan ikhtilaf berbeza-beza dan ini adalah sifatul thabitahunil musyrikin sifat yang senantiasa melekat kepada orang-orang musyrikin pasti sifat yang senantiasa melekat kepada orang orang musyrikin ialah at-tafarruq wal ikhtilaf berpecah belah bercerai-berai dan al ikhtilaf sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Walasakunu minal musyrikin. Dan janganlah kalian itu menjadi seperti orang-orang musyrikin. Minal ladhina farraku dinahum. Ini kemudian menjelaskan. Bagaimana sih orang-orang musyrikin itu yang kita dilarang untuk menyerupai mereka. Yang mereka itu kebiasaannya adalah minal ladhina farraku dinahum. Iaitu orang-orang yang terbiasa dengan Berpecah belah di dalam agama mereka wajah manusia kemudian menjadi beberapa golongan beberapa kelompok kullu hisbim bimaladhim farihun setiap kelompok itu setiap hisb berbangga dengan apa yang ada pada mereka syiahan maksudnya adalah mutajamgina eh anahum mereka itu mutajamgina badhum dibagat mereka itu berkumpul satu dengan yang lainnya. Kemudian mengangkat satu pemimpin. Kemudian yang lainnya pun juga begitu. Dan juga mereka mencegah seseorang untuk berkumpul. Atau masuk ke dalam satu kelompok yang lain. Saling mencegah satu dengan satu di antaranya. Shia'a. Jadi beberapa kelompok. Adapun makna shia'a. Kata para ulama rahimahullah ta'ala memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah al-firqah, satu golongan, satu kelompok. Seperti yang ada pada ayat ini. Innal ladina farraqudinahum wa kanu syi'a. Innal ladina syi Beberapa kelompok, beberapa golongan. Kemudian makna yang kedua, terkadang syi'a atau terkadang bisa dengan syiah. Itu dimana al-ahlu wa nasab. Al-ahlu wa nasab. Pengikut. Atau keluarga. Dan lain sebagainya. Bagaimana hal ini ada dalam surat. Al-Qasas. Ayat yang ke-15. Saat kala Nabiullah. Musa alaih salam. Masuk ke suatu kota, hi nafas dalam keadaan e, mereka tidak berjaga penduduknya itu kemudian menemui Nabi Allah Musa menemui dua, dua orang pemuda yang saling berkelahi. Hada nah, min shi Hada min shi atihi, Shia, Shia. Di sini maksudnya adalah al-ahlu, pengikut, ini yani pengikutnya Musa. Wahada min aduhi. dan yang berikutnya atau yang kedua itu dari musuhnya. Kemudian makna yang berikutnya yang ketiga bisa juga syi'a itu bermakna ahlul milah. Ahlul milah. Bagaimana? Ada dalam surat Maryam, ayat yang ke-69. Thumma Anna min kulli syi'afin. Ini pemeluk agama. Jesus. Pemeluk agama Ahlul Millah. Kemudian juga bisa. Bimana al-ahwa'u al-mukhtalifah. Al-ahwa'u al-mukhtalifah. Al ahuwah al mukhtalifa, hawa nafsu yang berbeda-beda bercerai berai Hal ini sebagaimana dalam surat al an'am ayat ke 65. Insyaallah Allah bisa menurunkan azab itu dari bawah kaki kalian, dari atas kalian aw yalbisakum syi'a a. atau Allah akan memberikan kepada kalian itu kalian atau Allah akan ceburkan kalian kepada al-ahwa' al-mukhtalifah hawa nafsu yang bercerai berai itu termasuk adab dari Allah Subhanahu wa taala terkadang juga syi'a a, syi'a a itu bisa Bimana al-atba' pengikut Al-Atba pengikut, sejuga Anfar penolong, ashab, sejuga bimana ashab, sama pengikut. Sebagaimana hal ini ada dalam hadis tentang Dul Khawaisroh. Ada dalam hadis tentang Dul Khawaisroh yang diriwayatkan Imam Mu'ahmad, Rahimahullah Taala. Ketika Rasulullah SAW membagi ghanimah. kemudian Al-Qur'an ini mengatakan, Lam araka adalka. Aku enggak melihat kau berbuat adil way Muhammad. Kekurangan ajaran Al-Qur'an Kemudian di situ diceritakan, pagelar Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW itu menampakkan ee, Mimik yang marah. Wahyak ke Rasulullah celaka kamu. Di dalamnya al-Ade Luendi. Kalau seandainya aku tidak bisa berbuat adil, maka siapa yang bisa berbuat adil? Kemudian saat itu Sahabat Umar bin Khattab r.a. Alatabtuluh. Ala Boleh enggak saya bunuh itu ya Rasulullah? Biasa Umar r.a. kecemburuan nya besar kepada Islam. Kala la. Kemudian Rasulullah menjawab, jangan, dohu, biarkan saja. Fainnahu saya kunulahu syi'atun. Nah, ini, maka sesungguhnya akan ada dari orang ini syi'ah, pengikut dia ini, pengikut dia, pengikut di sini di mana al-atsba. Yata'amma kunan, yang mereka itu berdalam-dalam di dalam agama ini. Hadda yahruju minhu kena kharaja ashamu as minaromiyah. Sampai keluar dari mereka itu sebagaimana keluarnya busur dari atau anak panah dari busurnya. Berdalam-dalam di dalam agama tetapi tidak berbekas sedikitpun. Di sini juga terdapat dari celahannya orang yang ta'amuk fid din. Ta'amuk. Berdalam-dalam di dalam agama. Ini makna daripada syia. Ini kelompok masing-masing kelompok berbangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Baik kata Ibnu Qayyim, al Allah merahmatinya, ta'ala. li hadzal la yatlaqul atau "Wa li hadzal la illa ala firaqin dalal litafarruqihim wa ikhtilafihim." Maka oleh karena ini Lafu syiah itu tidak diitlakan kecuali menunjukkan atas satu kelompok yang sesat, kelompok yang sesat. Artinya, mina ladinah farakudi nahum wakano syiah dan mereka menjadi beberapa kelompok itu adalah kelompok yang sesat, kelompok yang semuanya sesat disebabkan daftar rukihim berpecah belahnya mereka dan berbeda bedanya mereka bercerai-berainya mereka. 6 nah. Dan masing-masing memandang kelompoknya itu baik, masing-masing memandang kelompoknya itu memiliki keunggulan daripada yang lain dan ini adalah sebagaimana yang firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-108 Kedalika zayyanna Likulli ummatin Amalahum Demikianlah kami Zayyanna Kami berikan kepada mereka itu Perhiasan apa? Eh, anggapan yang baik Pada setiap umat itu Perbuatannya mereka Nah Hiati, mereka memandang Mereka memandang Kenapa Allah berikan hal ini seperti itu? Ini sebagai azab bagi mereka dikarenakan berpecah belahnya mereka, bercerai-berainya mereka dari agama tauhid. Dari agama tauhid. Makanya wa kadzalika zayyanal likulli ummatin amalhum. Dimakna Allah Subhanahu wa taala itu zayyana memberikan keindahan pemandangan bagi mereka Berhadap setiap umat itu amalan-amalan mereka. Amalan-amalan mereka yang salah mereka anggap sebagai suatu kebaikan. Suatu kebaikan. Dan sudah sunatullah. Buatannya. Sebagian kaum muslimin. Ada yang mengikuti langkah-langkahnya orang-orang kafir ini. Langkahnya orang-orang musyrikin ini. Di dalam hal. Berpecah belahnya mereka. Dari agama yang satu. Dari agama yang satu. Nah. Hadis yang masyhur Ladainah adegan masyhur ya sering kita dengar. Satofariku hadil ummati ala 73 firqa. Dan akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa Semuanya di neraka kecuali yang satu. Semuanya di neraka bukan menunjukkan mereka kafir. Semuanya di neraka bukan menunjukkan mereka kafir tapi menunjukkan adanya kesesatan yang ada pada mereka yang menjadikan akibatkan kesesatan itu menjadikan mereka terancam dengan adab Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Sheikh Habib Taala hal sifat ahli jahiliyah dari Yahudi dan Nasara dan Wasanijin ini lah sifat orang-orang jahiliyah dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan orang-orang Wasanijin penyembah berhala. Jadi jangan dikira ya, orang-orang Nasoro itu mereka satu. Tidak. Mereka juga bercerai-berai dalam agama mereka itu. Di dalam dunia mereka juga bercerai-berai. Walaupun kita melihatnya terkadang mereka bersatu. Di dalam agama atau di dalam dunia mereka. Tidak. ala hadan Dan seluruh agama-agama orang-orang jahiliyah. Mereka semua ada dalam keadaan yang seperti ini mutafarriqina fi dinihim bercerai-berai di dalam agama mereka kullun minhum lahudin masing-masing mereka itu memiliki agama yunadi bihi yang mereka menyeru untuk beragama dengan agama mereka wa yantasibu dan untuk bergabung dengan agama mereka an-nasraniyyatu tad'u ila nasraniyyatiha para nasara mereka menyeru kepada nasar nasraniyah di antara agama Yahudi mereka menyeru kepada agama Yahudi. Wa kullun min adyanataini ukhra. Dan masing-masing dari dua agama ini mereka saling mengkafirkan agama yang lainnya. Makanya dikatakan syia'an tadi, tarkhadhal. Mereka saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Saling Menjelekkan satu dengan yang lainnya. Kama kala ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kala til Yahudu laysatil nasara ala syait. Orang-orang Yahudi mengatakan. Bahwasanya orang-orang Nasara itu. Laysat ala syait. Mereka enggak punya pegangan. Mereka tidak mempunyai pegangan. Wa kala til Nasara laysatil Yahudu ala syait. Begitu juga orang-orang Nasara mengatakan. Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang enggak punya pegangan. Wahmiat lunal kitab, padahal atau dalam keadaan mereka itu membaca alkitab. Jadi, kalau Allah tidak, ya, lamun demikian juga perkataan orang-orang yang tidak mengetahui. Siapa orang-orang yang tidak mengetahui ini? Allah tidak, ya, lamun. Humul musrikuun, mereka adalah orang-orang musyrikun Orang-orang musrikuun itu sama perkataan mereka. Satu kelompok mengatakan ah kelompok yang itu tu tidak punya apa-apa. Kelompok yang itu juga mengatakan kelompok C itu juga tidak punya apa-apa mereka. Apa? Mengikutnya cuma sedikit misalnya. Tidak ada orang kayanya, misalnya atau lain sebagainya. Li'anahum <tik> laqisa balahum walaiqalahum dinun samaui. Ikaranakan mereka tidak punya kitab. Yang orang musyrikin dan mereka juga bukan agama samawi. Wa hum ayidan yukaffiru baal wa dan mereka juga Saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Dan mereka saling menyelisihi satu dengan yang lainnya. Pokoknya harus berbeda. Kalau sifulan begini, kita harus begitu. Kalau sifulan begitu, kita harus begini. Pokoknya harus berbeda. Ini sifat. Yang dimiliki adalah orang-orang jahiliyah. Pokoknya tidak boleh sama. Pokoknya tidak boleh sama wallahu yahkum bainahum yawmal qiyamati fi ma dan ini keputusannya dan Allah Subhanahu akan memberikan hukum diantara mereka itu semuanya pada hari kiamat terhadap apa-apa yang telah mereka perselisihkan dan Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin ai Bayyana Allah Subhanahu wa taala man huwa al-haq wa man al-batil. Yani Allah Subhanahu wa taala kan menjelaskan menerangkan siapa yang di atas al-haq dan siapa yang di atas kebatilan. Wa dillahu Dan agama Allah Subhanahu wa taala itu satu. Kama ta'ala wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Waqala ya yuhannat dan juga firman Allah wahai sekalian manusia ibadalah kalian hanya kepada rabb kalian yakni Allah Subhanahu wa taala alladzi yang telah menciptakan kalian wal min qablikum dan orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun dan kalian mau bisa menjadi orang-orang yang bertakwa dan ini adalah ayat pertama perintah ayat yang berisi perintah pertama di dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 21. Perintah pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk mentauhidkan Allah atabaraka wa taala, bukan untuk yang lainnya. Nah, kemudian juga diakhiri ayat ini dengan larangan pertama, jadi larangan untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak jadilah dan janganlah kalian jadikan Allah itu sebagai nit dan tandingan. Dan janganlah kalian jadikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu tandingan. Pada in maka agama Allah Subhanahu Wa Taala itu satu. Li jamil khalki untuk seluruh makhluknya min yahudiyyin wa nasraniyyin wa wathaniyyin wa arabiyyin wa ajamiyyin untuk orang-orang yahudi, orang-orang nasara, orang penyembah berhala, orang-orang arab, orang, -orang di luar arab, fa billahi dan agama Allah itu adalah satu yaitu wa ibadatuhu wahdahu la syarika lah, beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Inilah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang mengaku orang-orang Yahudi. Mereka yang mengaku orang-orang Nasarah. Dan yang lain sebagainya. Inilah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk semuanya. Untuk semuanya. Lakin ha'ula'i farrakudinahum. Akan tetapi mereka ini orang-orang jahiliyah. Orang-orang musyrikin. Mereka bercerai-berai. Bercerai-berai. Di dalam agama mereka. Wa saralikulli ta'ifatin minhum dinun maka jadilah setiap kelompok dari mereka itu memiliki agama tersendiri cara beragama tersendiri yakhtalifu 'anid-dinil-akhar yang berbeda dengan agama yang lain falyahuddu anfusuhum anfusuhum kanu mukhtalifina fima baynahum wanasara kan mukhtalifin kanu firaqan mukhtalifatan wahum ila al-an ala al maka orang orang Yahudi pada diri-diri mereka sendiri itu mereka juga bercerebrei di dalam agama mereka di antara mereka orang-orang Nasara pun demikian mereka berselisih di dalam agama mereka kan kita juga sering lihat ya eh? ada gereja ini gereja itu yang terkadang ajar, ajarannya pun berbeda-beda. Sebagian mereka ada yang menyembah kepada Maryam alaihissalam, sebagian lagi tidak tidak mau, sebagian lagi ada yang lebih parah lagi dan lain sebagainya. Istirok, bercerai-berai, berselisih, berbeda-beda di dalam agama mereka sendiri. Wa hum an ala al dan mereka sampai sekarang itu masih dalam keadaan berselisih masih dalam keadaan berselisih. Dalilnya adalah ini sebagai isyarat Syekh menyebutkan di sini surat Al-Maidah ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala, "Wa min alladhina qalu inna natara aqatlama mifaqhum" kana tu hazzan mimma dhukkiru bih fa aghrayna syahidnya bainahum adawa wa tawal baghdha ila qiyamah di antara mereka mengatakan innan nasara sesungguhnya kami orang-orang nasara akadna mitsaqahum kami telah mengambil perjanjiannya mereka fana tu mimma dan kami sengaja melupakan beberapa bagian dari apa yang telah kami ambil perjanjian tersebut mimma zukiru dari apa-apa yang kami telah diingatkan dengannya fa aghrayna bainahumul adawah kemudian Allah berikan kepada mereka itu al adawah permusuhan wal dan juga kebencian di antara mereka di antara orang-orang Masyarakat. -orang Ila yawmil kiyamah. Sampai nanti pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasannya agama mereka itu. Tercerai berai. Kemudian Allah tutup. Wasawufayunabbi'uhumullahu bimacanu yasna'un. Dan telah nanti pada hari kiamat. Allah akan. Beritahukan kepada mereka. Terhadap apa-apa yang telah mereka perbuat. Dari amalan mereka itu. Wakzalika Al Arabu wal Wasniyun mutafarikun fi ibadatim bermaknanya orang-orang Arab dan orang-orang Wasniyun orang-orang penyembah berhala mereka bercerebre di dalam cara ibadahnya mereka minhum ayah budushan diantara mereka ada yang beribadah kepada matahari wa minhum ayah budul kamar diantara mereka ada yang beribadah kepada bulan. Wahminhum mayyabudul asnam di antara mereka ada yang menyembah berhala. Wahminhum mayyabudul malaikat di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wahminhum mayyabudul awliya awwasalihin di antara mereka ada yang beribadah menyembah kepada orang orang pada wali-wali Allah dan juga orang orang saleh. Wahminhum mayyabudul al ashjar wal ahsjar di antara mereka ada juga yang beribadah kepada pepohonan dan juga kepada bupatuan. Hari-hari tuah di min kita bagi nawait umijin. Inilah keadaan orang-orang jahiliyah dari kalangan Abdul Kitab dan kalangan umijin. Layajama'uhum dinun, wa'inda'uhum hisbiyatun. Mereka tidak bersatu, tidak menjadikan satu agama mereka dan juga di sisi mereka itu banyak sekali ada golongan-golongan, kelompok-kelompok hisbian kullu hizbin bima ladaihim farihuna tathabhu hizb setiap kelompok setiap golongan itu merasa bangga dengan apa yang mereka miliki wa dza min tamamil uqubati dan inilah uqubah hukuman dan juga ibtila ujian bagi mereka kaunul insani yafrahu bima huwa alaihi minal batil Ya ini keadaan manusia Bagaimana keadaan manusia yang mereka itu bergembira Berbahagia Di atas kebatilan yang mereka miliki Ini termasuk Sudah alal batil Sudah mereka di atas kebatilan Apa yang mereka perjuangkan Itu pun juga perbuat Perjuangan yang batil Kanal wajib al-ghafs. Anal insanah yahafu min al-zulal. Yang seharusnya adalah seharusnya itu adalah kita bersikap uh, kebalikan dari sikap ini. Bukan yafroh, bukan berbahagia, bukan senang. Tetapi setiap insan harusnya dia takut terhadap kesesatan. Ya Allahummainalinsharof takut terhadap penyimpangan, takut terhadap kebinasaan. Lakin haulai bilak akan tetapi mereka itu sebaliknya. Justru mereka tidak takut, mereka justru yafrah, gembira dan senang. Puluh hidbin bimaladehim farihun dunan nazarila kaum nimahu alaihakon au baftila tanpa melihat Tanpa memandang. Tanpa merenungkan keadaan dari kelompok mereka itu. Apakah mereka itu di atas al-haq, kebenaran. Ataukah di atas kebatilan. Al-muhimmu anna nihlatu aba'ihim wa jadadihim wa qawmihim wa ashiratihim. Yang penting, kelompok mereka itu adalah kelompok yang mereka ikuti berdasarkan. Nah, jejak-jejak. Agama-agama pendahulu bapak-bapak mereka Nenek moyang mereka Kaumnya mereka Dan juga kerabat-kerabatnya mereka Bagi mereka tidak penting Apakah kelompok ini hak atau batil Benar apa salah Tidak penting Yang penting kelompok ini diikuti oleh keluarga saya Dulu diikuti oleh bapak saya Nenek moyang saya Kakek-kakek saya Dan e, kaum saya ini di atas kebatilan, enggak penting. Yang penting keluarga saya ikut semuanya. Saya hanya mengikut ikut saja. Nah, ini sikap yang sangat berbahaya. Hada minal ibtila wal imtihan dan inilah fitnah, inilah ujian. Ila farih al insan bil baqil fahadiy al qubah dan apabila manusia itu berbahagia di atas kebatilan dengan kebatilan yang dia miliki maka inilah uqubah. Inilah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika berperiha bil batil, falen yatahawwal anhu. Dikarenakan apabila mereka itu telah berbahagia dengan kebatilan yang mereka miliki, maka mereka tidak akan mampu untuk kembali lepas daripada kebatilan tersebut. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Taubah ayat 37 zayyan lahum a'malihim dan syaitan itu membuat indah suu'u a'malihim perbuatan jelek dari amalan mereka itu dibikin indah oleh syaitan dibikin benar perbuatan mereka itu nah Sehingga, sekala kita memberikan Al-Quran atau memberikan penjelasan kepada mereka, inilah Al-Quran merendahkan kita untuk bersatu di atas agama Tuhiq, melarang kita untuk berpecah belah, jangan membuat kelompok-kelompok baru di dalam Islam, jangan berwalak dan jangan menjadikan walak dan barok itu di atas kelompok tertentu, golongan tertentu, mereka akan menolak. Tak penting itu benar apa salah, yang penting yang ngajar, misalnya, saya mengidolakannya, atau yang lain sebagainya. Enggak penting. Yang penting, e, jumlahnya banyak, dan lain sebagainya. Allah pernah menyindir keadaan orang demikian. Dalam surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-64, setelah diberikan, atau diberikan penjelasan, bahwasanya Al-Quran, Al-Sunnah, melarang perbuatan tersebut mereka, Menentangnya mereka enggan mengikutinya, justru itu akan menjadikan menambah atau justru itu menjadikan atau menambah kekufuran mereka terhadap Al-Quran dan juga As-Sunnah. ولا <tuh> يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تغيانا وقُفرا. Kata Allah Subhanahu wa Taala. Untuk Kita semuanya juga. Walajidan n katiran minhum ma'anzila ilaika min Rabbika dan tidaklah diturunkan kepadamu dari Rabbmu dari Allah Subhanahu Wa Taala kecuali itu pasti benar-benar akan menambah kebanyakan dari mereka itu tuhyan dan wakufrah sikap yang melampaui batas dan kekufuran. Apa yang diturunkan? Al-Quran. As Al sunnah Nah, tetapi dengan tu, penjelasan dari Al-Quran dan As Al sunnah ini, menambah sikap melampaui batasnya mereka. wal Billah. Hari <tuh> sifat Ahlul Jahiliyya. Inilah sifat ahli jahiliyah. Wallahu Jalla wa'ala nahana'an ghalik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita dari sifat yang demikian. Fakala ta'ala wala ta'kunu minal musyrikin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Janganlah kalian menjadi orang-orang seperti orang-orang musyrikin. Minal ladina farraku dinahum wakanu syia'a. Yaitu orang-orang yang sentiasa pecah belah dalam agama mereka dan menjadi beberapa golongan. Kala ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Innal ladina farraku dinahum wakanu syia'a. Sesungguhnya orang-orang yang bercerai-berai di dalam agama mereka menjadi beberapa kelompok, menjadi beberapa golongan. Lestamin humfishein. Sesungguhnya Engkau, wa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada tanggungjawab sedikit pun, sedikit pun, tidak banyak tidak sedikit terhadap apa yang mereka kerjakan. Innama amruhum ilallah. Sesungguhnya urusan mereka itu nanti terserah Allah Subhanahu Wa Taala jadi urusan Allah Subhanahu wa taala thumma yunabbi'uhum bima kanu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada mereka terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan wa anzala 'ala rasulihi syara'a lakum min ad-dini ma wasa biluhu wal ladzi ouhayna ilayka wama wasa wama wasaina bi ibrahima wa musa wa 'isa an aqimud diina wa la tatafarruqu fihi hadza huwa alladzi nuh ibnu wa ibrahim wa musa wa isa wa muhammadin sallallahu alaihi ajma'in wa huwa dinul anbiya' jamian lakin dhakara ha'ulai li'annahum afdalur rusuli azmi, agama ini, agama yang telah Allah wasiatkan yang telah Allah syariatkan kepada nabi kita dan juga nabi-nabi sebelumnya dari nuh ibrahim musa wa isa, adalah agama yang satu yaitu menegakkan agama ini Agamanya para nabi, semuanya akan tetapi disebutkan. Hanya lima ini dikarenakan termasuk mereka adalah para rasul yang utama. Ulul Azmi. Dikatakan sebagai Ulul Azmi. Jadi e, mana Al-Azmu banyak ya diantaranya Teguh. Itu juga mana Al-Azmu Teguh. Jadi para rasul ini, para nabi ini. E, mereka senantiasa teguh memegang perjanjian sabar dalam menghadapi kaumnya nah di antara juga makna alul azmi bahwasanya mereka ini adalah e, para rasul yang diberikan agama yang baru agama yang baru maksudnya agama syariat yang baru syariat yang menghapus syariat sebelumnya gitu syariat yang baru dan syariat yang menghapus syariat sebelumnya Dan lima Nabi inilah, lima Rasul inilah yang dikenal kemudian dengan Hudul Azmi. Sedikit lagi. Sampai akhir paragraf. Hudul Azmi wa akhdalil rusul. Wa fadallahu al-mitaqa min jami'il rusul. Wa ala al khususi ala hawla'il khamsah. Allah Ta'ala wa id khatna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibni Maryam wa khatna minhum mithaqan ghalida Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Dan tatkala kami mengambil dari para nabi ini perjanjian mereka dan juga kepadamu Muhammad SAW, darimu dan dari Nuh alai dari Ibrahim dari Musa dari Isa bin Maryam dan kami ambil dari mereka itu perjanjian yang teguh kokoh Berat. wa jami'ur rusuli dinuhum wahid dan seluruh rasul ini agama mereka itu satu bahwa ibadatullah wahdahu la syarikalah yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun hada dinu jami'ir rusuli umuman inilah agama seluruh para rasul secara umum wal khamsatu khususan dan lima dari para rasul ini yang lebih khusus lagi la yakbalul ikhtilafa wala tafarraq yang tidak menerima adanya perselisihan dan juga perpecahan wala yakuni likulli wahidin dinun wa likulli taifatin dinun wa innamad dinul jami'i wahid Hwa Dinaulloh Jalla wa Taala Ala Jame'il Qalq, Wama Qalqul Jinn wal Insaa Illa Liyabudoon. Bukannya setiap uh, masing-masingnya itu memiliki agama, bukan juga setiap kelompok itu memiliki agama. Hanya saja agama untuk seluruh makhluk itu adalah satu, yaitu beragama dengan cara menghidupkan Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana hal ini juga Allah firmankan. wa Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan juga manusia. Kecuali hanya untuk beribadah kepadanya saja. Naam. Sampai di sini. Penjelasan dari Syasoleh Fawzan. Havidullah Ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Kauinnya ayu azikhu wa rahimah ni wa rahimah kumullah. Orang-orang jahiliyah mereka senantiasa berpecah, belah, bercerai-berai, berselisih. Di dalam agama mereka dan juga di dalam dunia mereka. Dan di antara kaum muslimin ada juga yang mengikuti sifat dari orang jahiliyah tersebut. Mereka bercerai-berai, berselisih. Berpecah, belah, di dalam agama mereka. Masing-masing membuat khidab, masing-masing membuat kelompok, masing-masing membuat firqah, golongan. Yang dengannya itu mereka saling mencela satu dengan yang lainnya bahkan sebagainya saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Nah, hari ini juga telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang juga masyhur, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatba'unna sunan man kana qablakum. Betul-betul akan mengikuti kalian akan mengikuti jalannya, jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian. Sibran Washirin sejengkal demi sejengkal, dira'ain bidadirain sehasta demi sehasta. Hatta lalu dhalu jhra zubin, tba'atumuhum. Bahkan sampai kalau mereka itu masuk ke dalam lubang biawak atau lubang binatang sejenis biawak, kalian pun juga akan mengikutinya. Jalan tak perlu jalan ikhtilaf ini adalah jalan atau sifat yang harus kita tinggalkan, harus kita jauhi. Nah, jadikan Al-Qur'an, jadikan As-Sunnah, jadikan bimbingan ahdul ilmi itu sebagai petunjuk, sebagai kembali tempat kembali manakala kita terjadi perselisihan. Minza'a za'tun fi syai'in faruddu ilallahi wa rasulih. Kalau kalian berselisih fiseyin, syein, nakirah, fisyakin nahi atau nakirah fisyaki syarat ini juga memberikan faham al umum fa'in tana zatum kalau ini syarat kalau kalian berselisih fiseyin tentang suatu apapun parut maka kembalikannya kepada Allah dan juga Rasulnya ini juga untuk kita semuanya kalau kita berselisih dalam suatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah, jadi tengok kembali Al-Quran, apa petunjuk dalam Al-Quran juga As-Sunnah, bagaimana memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini dengan pemahaman para sahabat pemahaman salaful ummah, bagaimana penjelasan para ulama, nah kemudian, setelah datang Al-Bajinat, jangan lagi ada ikhtinaf, watafarruk sudah tanya kepada para ulama, pada ahli ilmui terhadap satu permasalahan yang kita samar di dalamnya, kemudian masih yang khilaf, maka tafarruq ini adalah sifat yang tercela. Tadi yang kita baca di depan tadi, sifat yang tercela. Nah, sebelumnya telah terjadi khilaf, kemudian setelah datang petunjuk maka harusnya hilang khilaf tersebut. Wa billahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.